Хай, вибач, ти говориш англійською. Хлопчина був одягнутий на європейський манер, футболка, джинси, кеди. Я сподівався, що він зрозуміє мене. Так, охоче відгукнувся єгиптянин. Де ми? біля Олександрії. Мій сусіда говорив майже без акценту. Я подивився на вікно, а араби притихли, а тому вирішив не розпитувати далі. Окей, сказав я, і відкинувся на а дарма. Чоловіки, що сварилися з поліцейськими, помалу поверталися в автобус. Вони про щось перемовлялися між собою, часом не стримуючись і переходячи на обурений крик. Обличчя були похмурими і ображеними водночас. Згодом я дізнав, що то були пасажири, які прямували до Олександрії. Вони мали всі підстави обурюватися. Поліція спинила автобус на з'їзді з автостради і заборонила водію заїжджати до Олександрії. Сварки та благання нічого не дали. В ніч з 27 на 28 січня Олександрія виявилася заблокованою з усіх боків. Усі, хто їхав до міста Олександра Македонського, змушені були продовжити подорож до столиці. Полісмени розступилися, і автобус повернувся на трасу. Годинник показав о пів на п'яту ранку. З того моменту і аж до кінця подорожі жоден з єгиптян не склипив очей. Араби щось жваво обговорювали, їх голоси звучали напружено, а в очах проблискувала злість. За дорогою я невдовзі заснув, вперто відмовляючись помічати що довкола щось відбувається, щось дуже важливе. 28 січня о 7.35 ранку автобус прибув до Каїри. Сонце ховалося за будинками, залишаючи в повітрі легкий попелястий налітно. Я швидко приводив себе до тями, знаючи, що зовні чекає зграя набридливих таксистів, готових на що завгодно, тільки б витрусити з мене кілька десят зайвих. Єгиптяни поволі виходили. Я сидів навмисно, пропускаючи арабів. Сподівався, що вони зімнуть собою першу хвилю найбільш настирливих шоферів, і мені перепадуть більш зговірливі. Зрештою, закинувши наплічник на плечі, звичкою тримаючи ліву руку на сумці з недбуком та грішми, я випав на платформу. Позаду нікого не було, автобус спорожнів. Я роззирнувся і попервах нічого не знав. Це вже Каїр? здивовано уточнив у того самого молодого єгиптянина, який добре знав англійську. Ага, ми приїхали. Круто, недовірливо роззирався навкруги. Автостанція здавалася сонною, людей було обмаль. Ніхто не голосував, кілька водіїв, побачивши мій виразно європейський писок, підступили і запропонували свої послуги на диво вистачило кількох насуплено грізних поглядів, щоб спекатися їх. Я давно взяв за правило під час подорожі ніколи не погоджуватись на те, що випадає першим. І вам раджу ставтесь і осторогою до людей які першими наближаються до вас в аеропорту, на вокзалі чи на підході до якого-небудь археологічного сайту. Вони, зазвичай, зовсім не ті, за кого себе видають. Така поведінка каїрських таксистів спантеличила. Якось це зовсім не по-арабськи. Після двох місяців на Близькому Сході я вперше розгубився по-справжньому. Вдаючи, наче не знаю, що роблю... Я попрямував до виходу з автовокзалу. Відійшовши від автостанції, спинився, остаточно збитий з пантелику. Ніхто не діймав мене, ніхто не біг за мною і не ліз на голову, пропонуючи свої послуги. Ще більш дивно, дорога, в яку впирався виїзд із автостанції, була порожньою. Складалося враження, наче я прибув до Каїра посеред глупої ночі, а не соняшного ранку п'я. Присмирнівши, я повернувся назад до станції. Звернувся до найближчого таксиста. Куди їхати? Без особливого запалу, відповідає той. Та що з вами таке, думає? Перед вами білий європеець, якого сам Аллах велів розвести на бабки, а ви поводитесь, мов, байбаки ранньої весни. Я планував зупинитися в хостелі. Але, познайомившись перед новим роком злу Алексом та Армандо, зупинився в готелі, вибраному Мексикане. Цей готель був невеликим і дешевим двозірковим готелем в центрі Каїра за кілька кварталів від площі Тахрір. За кілька днів, що лишалися до 2011-го, я встиг поторшувати з тамтешнім менеджером, а тому, повернувшись до столиці, вирішив. «Не шукати нічого кращого. Це на Адлі-стріт. Знаю, мотнув голову таксист і замовк. Чи не вперше? Я мусив першим називати цін. Небачене явище для арабського світ. П'ятдесят фунтів, кажу. Це близько. Сто летить у відповідь. Я вдавчо розвертаюсь, аби піти геть. Шістдесят миттєво скинув ціну шофер. П'ятдесят сердито наполягаю». Шістдесят – це так далеко, мій друже, – почав свою пісню таксист. Він би погодився. Тільки мені треба було починати з сорока. Добре, приймаю пропозицію. Шістдесят. Поїхали. Ми сіли у ветхій жигулі, обліплені, наче новорічна ялинка, наклейками, кольоровими ліхтариками і всякими, блискучими, пластиковими, штукованими, і поїхали. Каїр не припиняв дивувати. Зустрічних машин не було. За нами теж ніхто не їхав. Я знов подумав про те, що з містом щось негаразд. Під час попереднього мої візиту, навіть уночі, на вулиці було більше народу.